Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars og med på linjen sidder Eske Podcasten her dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet gennem øjnene af forskellige investorer, iværksættere og teknologiske eksperter. Dagens gæst er Jesper Tejl Thomsen fra Soundbox, direktør og medstifter. Han var også med i sidste episode i og med, at intervjuet er opdelt i en del 1 og del 2. Her i del 2 bliver vi lidt mere personlige. Vi snakker lidt omkring founding teamen. Vi snakker om nogle af de overvejelser, man gør sig. Hvordan han kører sin work-life balance. Vi taler også omkring økonomien i selskabet naturligvis også. Så vi, kom, vi kommer lidt omkring med den gode Jesper. Det gør vi. Vi snakker også lidt om nogle bøger, man godt kan læse om noget mindfulness. Og så snakker vi selvfølgelig om... Et, et nyt launch i, uh, i Soundbox Regi, som bliver ret spændende. Så det kan jeg jo glæde dig til at høre med på. Og hvis I sidder derude og har forslag til gæster, Lars og jeg skal have fat i, mænd, kvinder og alt derimellem, så uh, tager vi imod forslag med køshånd. Og desuden, uh, så gælder det præcis samme med sponsorer. Vi er nemlig uh, deciderede sponsorløse, hjemløse lige nu. Uh, og hvis ikke der kommer uh, noget ind, så går vi personlig konkurs. <laughs> Så det er bare det er bare melde ind, hvis I har nogen, der skaber nogen penge. Ja. Yeah. Eller så synes jeg bare, vi skal komme i gang. Ja, yeah. lad os sætte gang i, i dagens episode. Jeg har jo meget væsentlige spørgsmål. Kom med det. Jeg kan mærke, det. det er bare, de alle sammen er i <laughs> lommen. <på> det. <laughs> ja, det er de alle sammen. Har du nogensinde været på Khao San Road? Nej, i Thailand. Så, så er, er det stort, jo, så, så, så, så, så, så kan du ikke svare på spørgsmålet. <laughs> det er fordi, at Khao San Road, der spiller de... Du kender jo om Furenegade. Det gør jeg. Så forestiller det i Bananland som Thailand. Bare lige det længere og også noget ja. bredere om end. Fyldt med fulde rækker. Og hver bar, slags, diskotek, klub, whatever, forsøger at spille højere musik end hinanden. Ja. I skal tage en soundbox med på Soundroad, og så skal I teste. Kan vi være med, eller kan vi ikke være med? Det lyder som perfekt. Det er en test, I skal... Det er en business trip. Jamen det er, sker, den, den tænker jeg er snildt, der og kan ikke spænse. Der, der er noget med lyd Det, det tror jeg godt Der kan. er noget med, med lyd i Asien For jo kom forbi sådan et værktøj virkelig vildt Og så har, de, så har de en eller anden hjemmebygget højtalere, Som bare blæser ud Som for tiende uh, tusinder de er Og man forstår slet ikke Det lyder altså de helvede til i, Ja det lyder helvede til der er diskant for alle penge ja. Og så får du bare ødelagt dine ører Og der er bare ingen Altså der er ingen, de der mekanier De går bare rundt som om det er Altså der sker ingenting jeg vil sige, I, I er faktisk nødt til at få testet jeres soundbox på Kausan Road. Er det noget, vi kan sende dig i felten med? Det, og det, <laughs> det kan jeg lade ja, dig. Jeg, jeg, jeg, jeg tager den på ryggen hele vejen. Ja, det men er er det. Jeg, det, sådan, det er det. Det er faktisk det eneste, du flyver til Bangkok med. Ja, Bangkok. Det tænker jeg godt, vi kan finde ud af. Nej, det, det tænker jeg, at vi lide. Jeg tager den gerne. Så kan I, lave, kan I så ikke lave sådan, sådan, et, uh, YouTube, sådan et video, der bare hedder Lars og Soundbox. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Lars er ikke soundbox. Tur, tur han godt til Thailand. <laughs> Med Lars og Samboxen. Mm. Ja. No. Det var lige det første væsentlige spørgsmål. Så har jeg et, et, et endnu et væsentligt spørgsmål. Ikke helt lige så vigtigt, men meget vigtigt alligevel. Jeg glæder mig. Hvorfor øhm. oh, det? Oh, det er fordi, jeg skulle huske at lave løn i dag. Skal en læsbriller på? Sådan er der så meget. Næste spørgsmål er, hvad har I i pipeline i øjeblikket? Uh! Vi skal høre godt nej, ja. men øh, vi har mange spændende ting i pipeline øh, Det har man altid Det er jo det, det, er jo det. Når, øh, når, når det her afsnit kommer ud Så er det jo heldigvis ikke rigtig i pipeline mere Så er det forhåbentlig ude at leve øh, Blandt øh, de danske, det danske land I modsætning til aftalen med kommunen <laughs> Den håber jeg også lever I det øh, ganske danske land Nej, men vi har øh, I øh, den seneste tid Faktisk i, i okur lang tid øh, Arbejdet på at ligesom være det næste skridt så at sige på soundbokrejsen Vi har aldrig set dig som et decideret sådan, kun sådan højtaler firma Vi har set der som et, et musikoplevelsesfirma mm. øhm, Og vi synes altid at det der har været så fedt ved Samboxen Er at det er en ekstrem bekymringsfri oplevelse altså, det er virkelig et fri rum du kan skabe det, ikke? Du skal bare tænde boksen Og du behøver ikke bekymre dig om den kan spille højt nok Du behøver ikke bekymre dig om Om batteriet er meget lang nok fordi det gør det Og du behøver ikke bekymre dig om der er nogen der kaster en øl ned i den eller et eller andet, For det skal nok klare ja. Men der er en del, som, som stadig ikke er sådan 100% bekymringsfri, som, som vi har gået og brygget lidt på, hvad fanden vi kunne gøre ved. Og det er musikken. Øh, fordi at der er sgu altid lidt sådan, hvad fanden skal man lige sætte på? Og der er altid nogen, der gerne vil sætte tusind ting i kø, og det er altid lidt sådan om hvem der Og, det, og det jeg bøller hele aftenen, at jeg skulle lege DJ og det er. Det er det. fucking irriterende. Med træls. Altså sådan. Og hvordan rammer man lige noget der kan lide? Altså Ellers sige, du og... tager den også gerne frivilligt. Altså ja, som det... i, når vi andre kører musik, så skal du lige over og lige have noget på. Jamen, det er fordi, <laughs> jeg gerne, Jeg vil gerne lige have lidt spansk ind. Ja. Lige kører lidt spansk. Og det har jeg. Det har, det har det fin, Men, men problemet er. Det er ikke alle, der har det. Nej, det er ikke, ikke så mange der har det. <laughs> og det er jo det problem, der er til alle fester, Jesper. Altså, og jeg det, synes, det er lige, du gang... kom og sagde til mig her, vi sig, at, at, at, at du skal danse noget mere salsa Nå, Så jeg tænkte, du har det godt med det. Jamen, jeg har, jeg har det godt med det. Men problemet er, når der så står folk, som ikke har været på været på har været i Medellin, siden. <laughs> <laughs> og har vokset op i provinsen, og bare hørt DJ Allegator. Så, så skal de ikke bede om det. Og så står man ligesom der, og så kommer de over og siger, vi vil gerne sætte noget andet i kø. Og så siger man, det kan I ikke. Så det, vi laver, er nemlig bare et, et 24-timers loop af DJ Alligator. Nej, der skal vi lige tilbage til ideen. Vi har, vi, har, vi, har, vi har som sagt kigget på, hvordan fanden kan vi gå ind og, og, og løse den her sådan, problematik om, omkring musikken. Um, og, og, og for at være ærlig, så er det også noget, vi skal teste mega meget hen over de næste 6-8 måneder. Vi tror på, at der er noget værdi, der kan skabes hvordan det værdi lige 100% skal skabes. Det ved vi ikke, og der skal vi virkelig køre sådan, meget tilbage til startup-værdierne og rødderne, for det er jo meget et, et nyt produkt, vi ligesom skal bygge. Men vi vil gerne begynde at, at, at streame forskellige former af live-musik, øh, og har i virkeligheden en, en sådan serie af content pillars. Øh, og det her produkt det, det bliver lanceret øh, den 3. juli, så forhåbentlig for otte dage siden, når de første lyttere lytter til det her øh, podcast, Yes. I, uh, det kræver vores kalender, den holder stik. Og ja, kan... <laughs> faktisk mange dependencies her, både fra jer og vores side. Jeg, er ja. vores side. jeg tror, vi, vi, kan, vi kan lige klare vores. Ja. Forhåbentlig. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg håber også på, at vi kan hvis klare Hvis vi vores. hører det her før den 3. juli, så Lars, er Lars tør for content og forsvundet ud af landet. <laughs> <laughs> så ja, virkelig, så kommer jeg ikke på den 3. <laughs> episode af franskets det er helt sikkert. <laughs> så... Øhm, ja, I mean, øhm, det bliver lanceret den, den 3. juli, hvor vi i samarbejde med Roskilde Festival skal streame, hvad der skulle have været åbningskoncerten på Orange Scene. Øhm, alle festivalerne er jo aflyst. Roskilde holder en Do-it-yourself-festival, øhm, og der kommer vi til at, at, at bygge en koncert med dem, som vi gerne vil have alle danskere i det ganske danske land til at streame på samme tid. Øhm, og det vil sige, at alle gerne er 40.000 samboxejere, men den kommer også til at være tilgængelig på Roskilde Festivals hjemmeside. Sådan så at alle kan streame med Og så drømmer vi virkelig om at vi kan få En million så mennesker Så derhjemme Og lytte til Tessa Præcis Men gerne med, gerne med er 50 venner Altså nu jeg Tessa Men hvad åb hvem åbner de med Er det jo offentligt Jeg ved det ikke endnu Det okay. skulle jo have været Jada Så ja. det kan være at Det er hende Det kan også være at Det er et andet navn Men, men typisk er det jo et, et, et stort Upcoming dansk navn Ja med Og med der vil folk sige lirte. Tessa er ikke så upcoming længere Nej men det er måske bare mig Du har jo ikke set Toppen endnu det kan du ikke vide. Det er rigtigt. Det er sandt. Men det, jeg det. har set hende holde nytårstal på DR2 deadline. Det har jeg set. God. Som i øvrigt var jeg yes. Sindssyg sindssygt god. Sindssygt god. Hold kæft, det var Klasse. fedt, mand. Ja, ja. Altså og godt set at, ja. at, at DR2, altså hvor vi lige siger fuck Altså, Alle vores seere, nu skal de have en år. Jeg var en kæmpe fan af sin Nytårstale. Jeg har set den flere gange. Jamen, det er altså, det. Shit, den er god. Det må bare sige. Det har jeg ikke set. Skud, jamen, det skal du jamen, se. Jeg slår det lige op. Hvis man, det hvis, man sidder der, hvis man sidder derhjemme, så pause den her podcast lige med det samme. Ja. Uh, <laughs> det og så se lige Nytårstale, og så kom tilbage. Og når I er færdige med at høre podcasten, så gå ind og stream noget soundbox-musik. Simpelthen. Præcis. Men det er jo ikke bare live-musik. Nej. Der er jo nemlig også en fed komponent, i hvert fald som... Altså jeg kan godt lige at gå på natklub i hvert fald Men jeg har ikke musik med hjem Nej, og i overal klubberne er jo lukket Ja præcis og, og det vi jo helt konkret gerne vil gøre Det er, er også også ikke, ikke kun at tage koncerter Som du siger Vi vil gerne streame en masse koncerter Men vi vil også gerne sætte et mere permanent stream op På de natklubber der spiller det fedeste musik Ikke kun i Danmark Men på sigt også i, i hele verden Sådan så at, at du i virkeligheden kan få natklubben hjemme i din stue Eller hvor end der er du er så vi samarbejder for eksempel med Culturebox, som vi synes har en af de fedeste musikofferings af danske natklubber, øh, om at, at man kan tabe direkte ind i deres stream og høre, hvad det er, der sker der. Og tanken er jo selvfølgelig både, at jamen, så skal man ikke bekymre sig om, hvad det er, man sætter på i musik. Øh, man kan bare plugge ind på Culturebox eller Berkheim, måske i, i, i fremtiden, eller ja. The Oak i uh, L.A., øh, men på 6'er kunne vi også godt tænke os at have et bredere udvalg sådan, så hvis man sidder for eksempel derhjemme med en, en gruppe gutter og, og varmer op. David Getters Tomorrowland-mix. <laughs> ja, Nej, og, og, men, det, og det vil man jo. Også selvom han taler så frygteligt engelsk. Nej, det er det, der gør ham ekstra fed. Men så kan man også sidde herhjemme kl. 23 og så kan man sige, okay, vi vil gerne ud i aften, men vi ved ikke helt, hvor vi skal tage hen. Så kan man lige hurtigt lytte, hvad det er for noget musik, de spiller på de forskellige natklubber i København, og bruge det til at beslutte, hvor det er, man skal hen. Så alt i alt, så vil vi gerne både skabe lidt en discovery øh, af, af ny musik, men hovedandelen er også det her med altså, generelt bare at fjerne bekymringen omkring musik, at der altid er noget musik, du kan accesse. Mm. Det synes jeg er fedt. Kan, øh, det ved jeg så ikke, mere beslut nu. Kan man så, hvis man sidder på et tidspunkt og skal crunch midt på dagen, og der ikke lige er nogen natklub åben og kører musik? Det er arbejder vi også på en løsning på, men den er ikke ude den 11. juli, så det okay. kan jeg ikke uh, dele så meget Men vores mål er helt sikkert på sigt, at ja. anytime, at du åbner din app, så skal der være en et, et, et form for screen, der, du kan tabe smake ind smake i. Ikke? Um, fordi du skal altid kunne have musikken. Men ja, det skal ikke være ligesom Clubhouse. Hvor... Okay. Nej, præcis. Men det vigtige er, at de her nattklub så de her live det er kun live. Det fordi kun vi live. vil gerne have, det er en del social oplevelse. Så altså, jeg drømmer om det her på sigt, med at, at lad os sige, at uh, nu tager jeg bare et, et stort navn. Men lad os sige, at øh, lad os sige, at vi tre øh, gutter her, vi sidder i hver vores gruppe øh, en fredag aften og varmer op. The weekend spiller et eller andet sted. Yeah, yeah, vi taber alle sammen. Vi spiller i Royal Arena, men der er It's ikke i af der Så vi, øh, vi taber alle sammen ind på streamen derfra og hører det derhjemme sammen med vores venner som opvarmning. Og så mødes vi senere på en klub et eller andet sted. Og så har vi ligesom alle som haft den her om end ikke 100% fysisk og sociale oplevelser sammen, stadig den her del, det er sådan sociale oplevelse, som jeg tror vi kunne gøre noget helt specielt. Ja, og plus I kunne sætte ild til de der live-koncerter, som de lavede med corona, da Martin yes. Jensen står... Helt Jeps. alene inde i parken. Skulle og og folk sidder Jensen og streamer på deres. Den anden dag. Samsung. Ja, det er godt med dig. <laughs> det siger der Jo, men det var ikke for at se dig. Nej, det var det ikke. Nej, <laughs> der var nogle andre, der skulle være der. Men der er det jo, men der er det jo fedt, at man i stedet for kan streame det på sit øh, Panasonic-fjernsyn ud af det der elendige højtaler, det, det. så de kan føre det over samme Og det er jo også det, kunstnerne og natklubberne synes er fedt, det er, at vi ligesom kan give dem en garanti for, at det bliver spillet på noget ordentligt. For når vi har snakket med nogle af de der venues, så er de fucking trætte af, at de laver en eller anden livestream ud, så spiller folk nu fra deres telefonhøjtaler via Instagram, og det lyder af helvede til. Så den stream, vi trækker ud, den kører også af altså, højere kvalitetens Spotify og sådan nogle mm. ting for virkelig at få den der altså ja. koncertmæssige lydoplevelse. Mm. Bang! <laughs> <Det>. <laughs> så bliver der banket. Og, så, og der kan jeg så sige allerede nu. Der, det en, der skal jeg jo så faktisk have fat i en sandbox. Det synes jeg. Så det, det, det, det skal vi. Og kan den kun spilles uden en soundbox? Ja. Den, du skal bruge sandbox appen ja. forhåbentlig. Altså hvis jeg er smart, kan man sige. Det er, og det, og det er jeg jo. Så. Ja, <laughs> er det det? Jamen, den har en Business man. Så han smiler derovre. Det synes jeg er ret til. Har du været på One Ok i Ja. Uh, yeah. Er det musik, du skulle bede om at streame på en fredag aften? Og det er ikke helt sikkert på nødvendigvis. Altså sådan, så kommer Whiskey Leafa der, og han er fucking skæv og prøver at spille en eller lidt live show. Men det var lige øh, min, min øh, go-to-LA-klub. Øh, jeg har kun lavet en gang med Ganas Kronprins og Floyd Mayweather. <laughs> og det er sådan altså en sindssyg klub det var så ikke det dem, sige. du kom der med. Nej, nej, det var det ikke. Men det var det, jeg så, og jeg tænkte, Jeg skal aldrig hen igen. Men det er jeg er bange for at blive slået. El. Det er en syg promoterverden, der også er der. Altså det må man sådan, ned og med at sige. Jeg har en gang et minde fra en fest i LA, hvor der vi bliver inviteret til en fest når klokken 27 aften. Og sådan, okay, det vil vi gerne. Og det er hen i sådan den her sindssyge lejlighed, der er et par over Rihanna's lejlighed i LA Og vi kommer ind, og det er sådan, der er ingen mennesker. Og så siger jeg verden han siger, jamen, de kommer lige om det. De kommer lige om lidt. Og så er jeg sådan, okay, hvad er hvad, hvad fanden? De kommer lige om lidt Så lige pludselig så ringer det på Og så elevatoren går direkte op i lejligheden Så der går lige et par minutter Men så åbner den her dør Bare op ind i lejligheden Og så træder der bare en promoter fra One Oak øh, Ud af døren Og så siger han bare Arno is here Og så bag træder der bare 20 modeller ud <laughs> Og man tænker Det er for vildt det her øh, Jeg ved slet ikke hvad jeg skal gøre. Og så jeg næste lige, elevator kommer op Næste elevator kommer op og så kommer hele LA Galaxys øh, fodboldhold øh, op, og så er det bare sådan, dem og, og deres kærester, der bare ligesom er blevet Arno bare taget med. Ja, yeah. for Arno is here. Ja, Arno der, is der here. Der kunne han jo godt have være med at køre ned. Ja. <laughs> Nå, altså. De var også øh, sjove at sige, men, øh, men det, var, det, det viser bare, hvor sindssygt den, der promoter, den er. Altså, det er sådan bare, man skal finde en efterfest. Ja, og man kan starte med at se entourage. For det at, man at, faktisk at, for det, det slår mig ellers, som er Ser du vil helt vild med, Jesper. Okay. Shit, den er fed. Du har set den, ikke? Jeg har set noget af det, men du er helt vild med den, jo. Jeg er helt vild med den. Anders Hoffmann, han introducerer mig til andre. Ja, Iceman. rejst Yes. Han, han sagde, det skal du se. Så, så startede vi med at se over, uh, noget pizza, faktisk. Uh, og så, så jeg, lige hjemme i Danmark, da jeg var på udveksling. Så ser jeg et afsnit, tager jeg tager hjem til Jylland. Så jeg lavede sådan, så, så skulle bare, bare have, åh, kæft, det var godt. jeg brugte brugt al mit data i Kina på at se det låne. <laughs> altså, du var som fuck. en god tur til Jylland, altså. Ja, Jylland og så Kina, og så, altså, al data var væk. Shit, det er fedt. Det er Og lige før Anders skulle til Antarktis, kørte vi også lidt afsnit af en anturals. Kæft, det er genialt. Jeremy Piven, som spiller uh, Ari Gold, ja. er en goddamned agente. Han er han er, nemlig, han er sådan en agent. Skuespiller ja. øh, Sådan en skuespilleragent Sørger ligesom for at ham Hovedpersonen som hedder Vincent Chase Som nogen påstår ligesom At Mark Wahlberg i sin tidligere De har så vel lige valgt en eller anden hudfarve For at man ikke gør det for opvist um, Men det handler ligesom Nogen påstår det handler om Mark Wahlbergs ligesom vej fra at, blive, fra at komme fra Queens i New York Til LA Blive stor skuespiller Og så blive producer oh, Og så er de ligesom Valgt og lave en historie omkring det. Og så hans entourage af de tre gutter, han ligesom Klar. har med. Øh, hvor den ene ligesom er hans bror, som altså, aldrig kommer til noget smalt. Jeg ved ikke, hvor meget, der ligesom er, hvor meget der ligesom er kørt op på det. Men så har han ham her igen, Ari Gold, som bare lever sit eget liv. En, altså en jøde, der fyrer den fuldstændig af. <laughs> han, han har det. Han har det rigtig fedt. LA er et sygt sted. Det er et vanvittigt sted. Og ja. det, det starter i 04, og de optager ind til 2011. Så man ser også ligesom LA gå fra... Og være altså baggy jeans og crop tops øh, og navlepiercinger til, til at blive altså sådan en Øf-café. Jamen og apropos gentrificering, show, som vi snakkede om tidligere på Vesterbord. Ja, ja det er sindssygt. Det, der der sket meget af det Ja, vi er lidt bagud, jeg sige i København øh, på, på nogle af de ting. Det er sandt. Det kommer. Ej, men der er nogle områder der. Det område, vi boede i eller da vi boede der i 04, der er... Ja, det skulle du ikke. det blev du stukket ned virkelig, virkelig hurtigt. Ja, og det vil sige, det er det få områder i København, man stadig gør det. <laughs> <laughs> ja, men i L.A. er der stadig jeg Så, at sige, så, så det er det sådan lidt L.A. spænder bredere Tror jeg end København Det er jeg enig i Men rigtig fed serie Hvis vores lytter heller ikke har set den nu er Måske ikke solgt den det er bare fed ah, Du har talt om den meget ja, fed. Har du nogle serienbefalinger? Ja, det kan jeg jo nok godt øh, lige trække okay, ud. Okay, okay, det er faktisk fucking lang tid, jeg har set den serie. Du har ellers det der nye øh, billedefjernsyn fra Samsung. Jamen, det er sandt. Det er sandt, men ja, det viser måske bare billeder. <laughs> ja, lige nu gør det faktisk. Øh, oh, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg, fandt, jeg tænker over, hvad det seneste, jeg lige har set der, men jeg har ikke rigtig noget øh, godt svar lige nu. Exit. Nå du det tror jeg ja. faktisk er det seneste den, jeg så. Den, den, den var Lars med helt vildt med. var god. Den uh, den, den, den slugte mig og min uh, lillebror på uh, to søndage det, uh, <laughs> ja, det er det. helt sikkert. Og oh, men den er også kort. Den er, ja, det er den med har kifte der er eder med, med nogle, nogle sjove ting i den. Er der også i nogle sindssyge ting. Nå ja, men, det, <laughs> men jo, de, de to men, ting er det ikke de i det her tilfælde. Uh, det. Ja, den har folk set. Ja det er sandt. Ja nej jeg tror folk, folk øh, jeg tror også folk kan blive skræmt af den. Jo, jo. Hvis der er nogen, der synes, det, det er so uh, entourage mere super. Jeg, jeg håber da også, at folk bliver skræmt, af jeg ser exit. Ja, det skulle man Hvis man ikke bliver skræmt, så vil jeg sige, så har man et sygt benchmark til livet. Ja, det er sandt, så skal man skal, man så skal man, nok så skal overveje ud på. på den lukkede. Ja. Altså, ja, så bliver det sindsigt. et kort liv. Ja, det er nok klop 27. Ej, vi er da fandme god. Men jeg tror sgu, jeg har det er faktisk virkelig lang tid, sådan, jeg, har, jeg har med vidt forsøgt forsøg at cutte lidt ned. Nå. Så. Hvad laver du så? Forsøger at arbejde? Forsøger at arbejde. Øh, ja, forsøger at arbejde. Øh, så, øh, Hvor meget arbejder du nu på år? Ja, det ved jeg ikke. 5-6. Og der, og der skal ikke gå, gå timeinflation i det? Nej. Nej, det gør der heller ikke. Det skal jeg heller også presse på. Altså sådan, jeg tror, jeg har nogle... Sådan, man kan dele det op i sambox og andre ting. Øh, ja. Sambox tror jeg arbejder. 50 timer om ugen okay. på tirsken Så mandag, mandag til torsdag Eller mandag til fredag hvad, Hvornår møder du ind? Hvornår smutter du? Jamen arbejdet er jo blevet sådan lidt øh, Jeg har lyst til at sige sådan fluent Altså i takt, ja, ja. I takt med at jeg sådan er er er, er blevet bygget op og, og, og har fået et virkelig stærkt hold der Så er mit arbejde er jo mindre operationelt Og derfor er det også mindre øh, Tidsspecifikt øh, mm. øhm, Så det er meget flydende øhm, Så jeg stopper jeg stopp klokken 6 om morgenen Og begynder at arbejde der her Herhjemmefra. Altså de dag, jeg tager på kontoret, er jeg på kontoret senest kl. 9. Og så smutter jeg vel fra kontoret igen klokken 18. Eller et eller andet. Hvornår øh, går du så seng? Klokken, jeg vil gerne ja, så halv 11. Eller sådan noget, 11. Okay. Okay. jeg? kører syv gode timer. Det, jamen, det omkring. Det omkring. Ja, så har jeg haft nogle... Her i corona har jeg kastet mig over, at jeg skulle læse med matikøkonomi på Københavns Universitet. Så Det har jeg gjort det seneste år. Det var en ah. tænds idé. Ah. Så det har været en tændst. Øh, ja. Og så har jeg Jamen så har jeg jo Siddet i bestyrelsen i Kopus Det er kommunikationsbureau Og i Børns Vilkår er jeg lige startet i bestyrelsen i også øh, Så ja der er sådan lidt forskellige Spændende ting Som Som øh, Jeg arbejder på øh, Og det er super sjovt Så, så jeg tror altid Altså sådan Arbejdsmæssigt øh, så, så, så Så tror jeg godt vi kan runde Uden at der skal gå teaminflation i den 75 timer om ugen men han ja, er, er også, ja og du har også søndag og lørdag hvor du ikke det er jo ikke fordi man sidder stille nej præcis det, det, jeg, det er præcis jeg elsker at bruge dem til lige at catche op og hele ja. her i foråret er fantastisk ikke? Så, men jeg synes faktisk jeg synes jeg jeg, synes, jeg har en, en dejlig work life balance på den front ja det er spændende ting lækker og øh, for der ikke går øh, inflation i timer så skal vi ikke høre Lars timer. timer øh, fordi han laver <laughs> ikke andet Um, syg, Jamen, det er ja, syg, Nej, nogen. han er det stedet syg nogen. Han sætter et dårligt eksempel for sin medarbejder. Det bliver noget <laughs> Nej, nej, nej, nej Skal lede med eksempel ja, så, de få, <laughs> så, så får de samme lov til at arbejde ude Recites Recites <laughs> Recites, recites Nej, vi, vi, vi kører nogle timer så er Jeg det ikke jo er også værst i den Mikkel, Mikkel, han er værst Ja, ja, men, men han, har, han har også valgt at bo sig ind Ja, ja og sådan ja, er det også partner, han de har boet i Beograd siden, øh, siden vi startede. Ja, det er også vildt. Det er meget få mennesker, der kan det, Mikkel kan. Ja, han er vild. Det er intenst. Han kører nogle timer, og han bor, på, øh, bor, han bor bare på hotel. Og så. Det kunne faktisk godt være, at vi lige skulle øh, snakke med jer om jeres kontor i Beograd, fordi vi kigger også på, om vi skal have et kontor der. Ja, vi deler så det... jo allerede DevOps. Ja, men vi deler allerede en udvikling, <laughs> så altså, vi kan også godt begynde at dele kontor, synes jeg. <laughs> ja, ja. Jamen, det kan vi tage. Har vi mere på programmet? Altså vi kan sige at vi kan, ja, vi kan sagtens sagtens ved, det er jo ikke er noget problem. Er der, er der noget er der noget Jesper som du sådan har som har overrasket her på de senere år eller de sen sådan de seneste par, par måneder og noget. Altså både om der er noget der sådan har overrasket ved at drive ved at drive virksomhed I jo ikke. Altså jeg vil skulle næsten sige det er synd at kalde starter startup længere. I skulle en etableret virksomhed det, og det er jo kado. Ja det må man sige. Altså der i hvert fald så jeg kalder jeg være i så er det scale up. Scale up, late, late scale up. Um, er der noget der sådan noget, der har, der har slået dig på det seneste, som du har reflekteret over. Altså, du, hvis man kigger rundt på din litteratur, så er der sådan reflekterende litteratur i hvert fald. Yeah. Æm, så du virker til at måske også reflektere lidt over tingene engang som har slået dig, eller noget, du ser frem til selvfølgelig ud over lanceringen og post-corona. Jo, og der er mange ting, øh, man kunne tage færdigt. Man kan snakke både på personlig plan jo, og virksomhedsplan. Vi øhm. jeg vil starte med det ene og gå hen til det andet. Lad os gøre det. Hvor skal vi starte? Vi starter på, øh, på virksomhedsplan Jamen så tror jeg, at det er i sagt, og det er jo også meget ligesom, i, i relation med, at virksomheden bliver større, at så er der nogle ting, som jeg vil sige, man aldrig nogensinde havde overvejet, at man skulle beskæftige sig med, når man startede en virksomhed, som kan fylde meget, som er sådan nogle ting som valuta, altså, og derved sådan, altså, fiscal policies i forskellige lande, hvordan det bare kan, altså, hvis ikke du har din sådan, hedging i orden, det bare kan wipe it, altså, Mm. To cifre millioner af antal kroner i profit den ene og den anden vej yes. øhm, Det er virkelig voldsomt ja. øhm, Og det er også nu her altså sådan Der mangler råmaterialer i hele verden øhm, Altså jeg kender flere øh, øh, ølfirmaer Som har problematikker med at de ikke kan få dåser Fordi der mangler aluminium Det øhm, snakkede vi om i går, købe råvarer Ja, og, og det er ja, det, det er samme nogen, meget, som vi Vi, vi, vi, vi, vi jo ser fordi at, altså i, Med de her chips og sådan nogle ting det er jo fordi, at der er blevet kørt en sådan fuldstændig vanvittig stimuli-politik fra, fra altså de forskellige regeringer, hvor der bare er blevet pumpet penge ind i samfundet. Og det har jo bare gjort, at er blandt forbrugerne er stedet helt vildt, fordi de har samtidig ikke brugt pengene, fordi de har bare været hjemme. Og så samtidig så ser vi, at inflationen ikke sådan 100% ramt endnu som konsekvens af de her ting. Så sådan, lige nu ser vi bare en kæmpe shortage, og så er vi begyndt at se prisstigninger på alle materialer, og jeg havde bare ikke, altså jeg havde aldrig overvejet, at det der skulle være en ting, da jeg startede min virksomhed. Altså sådan at, hvor meget økonomiske hjælpepakker i USA og Kina og Danmark vil betyde for os. Ja. Ja. Men er det rent at skære shortage i råmaterialerne eller er det sådan set også at få dem... Også produktionskapaciteten. Produktionskapaciteten, fordi man har i hvert fald snakket meget om, at fastfood-restauranter i, ja. i USA, de kan ikke hyre lige nu. Nej, for det er folk, de har fået flere tusind dollars, så de der, men der normalarbejder på fast men det er jo det sprang, samme i de gider Danmark. Da ikke tage et job. Der de unge bare. Det er jo det samme i Danmark, de podrer i stedet for at stå ned og servere, ikke, måske ikke lige pizza, men servere mulige muligt andet lækker mad, man nu efterhånden kan få i København. Nå, min ven Jonathan har lige åbnet Mexico her på Vesterbrogade. Mexico? Æ, Mexico, ja. Æ, og det har været fuldstændig øh, altså, umuligt at, at kunne hyre, for de er de sammen Der er blevet taget 18.000 unge ud af arbejdsstyrken. Det er sindssygt, og de får 180 i timen? Eller? Ja, og det er Hul. basisløn, de kan det. komme helt op og bænke sådan noget, 310 kroner i timen på en søndag. eller sådan noget. Det, er det er helt sindssygt. Show. Altså, det, det får jeg fandme ikke, og jeg fik heller ikke hos mærken, <laughs> det kan jeg godt afsløre da. <laughs> ikke i timen. Nej, jo ja. konkurrenceforfridende på nogle måder, ikke? det er problematisk, altså, det vil jeg sige. Men, men det vil jeg sige, på virksomhedsplanen, så tror jeg, at, at, at, at det er en, en, en, en kæmpe ting, øhm, som, som er blevet... Altså, det er jo tørt og kedeligt, men det, det, det er vildt, hvor meget det fylder. Ja, og hvad på det personlige plan? Jamen, så tror jeg, at, sådan at øh, jeg tror, corona har givet noget tid til sådan refleksion, som du siger, og, og som har åbnet op for noget interesse ind i jamen, altså meditation og, og at gå dybere ind i sådan ens, ens bevidsthed. altså for lack of better word, spirituelt, hvilket ja. er, mange folk forbinder med hula eller øh, religion, hvilket det på ingen måde er, det er nemlig altså sådan, at arbejde med sit ego, og, og, og, og kunne reducere det at tage det ud af beslutninger, og så også generelt at ligesom, og, og, og, og tage beslutninger i forhold til sådan, sin natur, så at sige, ikke? Øh, og, og hvis, ikke drevet andre årsager. Øh, og hvis, hvis der sidder og lytter derude og tænker, hvilke ressourcer går du så til, hvad har, hvad har været nogle af de ting, du har brugt? Det kan være bøger, jamen, eller apps ja. eller... Jeg startede jo øh, altså sådan helt sikkert med at køre Headspace, øh, som jo er en super fin app. Der er også noget Calm og andre meditations som jeg synes er en, ja, er en, en så super... brygger der lave laver penge på Reflectly lige under. Fruf, ja, ja, præcis. bam, øhm, så ligger de der Reflectly. Det er det. Og summer. Ja, fuldstændig. <laughs> øhm, jamen, så Headspace synes jeg er godt øh, råd. Så er det jo også ligesom, at, at følge nogle mennesker, som taler om de her ting på en måde, som jeg synes er inspirerende. Jeg tror for mig det startede det meget med Naval Kant ja. som jo er en sådan ja, amerikansk angel-investor, som ja, bare er virkelig... Kontroversiel, ja. vil jeg sige. Synes jeg synes, han er en på nogle punkter. Hvordan det? Hvorfor er han kontroversiel? Jamen, jeg, synes, det, jeg, synes, jeg, jeg synes, han siger nogle ting en gang imellem som tæn, det, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, det, ja. Eller det giver ikke mening. Hvor, altså, hvor han, han har nogle han har, han har nogle fine budskaber. Jeg hørte hans Tim Ferris podcast ja. hvor jeg flere gange... Det var så også, fordi jeg fik det faktisk af Anton. Jeg yes. fik anbefalet den. Fordi han har, han har nogle... Powerful, altså han har nogle punchy ting. Jeg kan, altså jeg kan ikke huske specifikt, men han har så nogle, han har sådan nogle regler og Men det skal, og sådan men noget det skal du for, også for her. Øhm, og, og det giver noget det engagement og, sådan noget. og så en gang med ham, så, så hørte jeg så den der podcast og at jeg, jeg synes ikke han var så fed. Nej. Og så synes jeg der var nogle ting hvor jeg sådan synes. Ah. Altså jeg synes men, han er, jeg synes han er super stærk til at, at kunne tage det der meget, hvad skal man sige, lofty, uh, spirituelle. Og, og, og tale det ned i netop noget mere sådan, øh, faktuelt. Så er vi inspireret ham, ja. og jeg har så læst nogle bøger af ham, der coacher ham, øh, okay. som er en, en der hedder Kapil Gupta, øh, som er super, super gode, også meget kontroversielle og kompromilløse. Ja. Så man skal helt sikkert ligesom sådan, øh, vælge ja. nogle ting fra dem, og ikke æde øh, alt. Øh, med Nej, men det er nok et godt ord, kompromilløs, altså, hvor man ligesom siger, okay, men det er det. Helt nogle gange kan det godt være mere nuanceret. Det det, Og der skal man jo også huske på, ligesom. Altså sådan, den måde, Navelle snakker på, om man skal leve sit liv, kan man jo kun hvis man er super privilegeret. Ja. Og det er han jo øh, selvfølgelig, men det er klart, det kan alle ikke. Så man skal ligesom vælge, som som, som, som også det, du siger, ikke? altså der er nogle gode ting imellem og så er der nogle ting, der er ja, ja. måske lidt... Men uh, nevertheless, give giv det et lyt også. Altså, ja, det han er sgu... Altså præcis. noget i værket i hvert fald. Og så tror jeg bare, at øh, jeg tror virkelig på, at øh, sådan mindfulness, som et, et bredere begreb end en meditation, kommer til at vinde en voldsomt pens. meget indpas i virksomheder hen over de næste fem år. Har I, og, og har I mental health Initiative i Soundbox? Ja, mange. Øh, altså, vi har, øh, vi har, vi har coaching-faciliteter til, til alle, som alle kan ansøge om. Vi har personledet været med budgetter til alle. Vi har øh, sådan, også haft øh, mindfulness øh, med en, en mindfulness-coach øh, halvanden time hver uge, som man kunne signe op til. Øh, og, og køre en række af de her ting. Og, og hvad er stemningen folk omkring sådan nogle initiativer? Ja. Altså, bruger folk, ja. Det gør de super meget øhm, altså Vi har blandt andet kørt også sådan, du ved, Noget der hedder Deres Elite certificering Som er hende af den amerikanske øhm, Psykologercoach Der hedder Brene Brown ja, Hun er fed, ja, hun, er fed. Øhm, hun har lavet et program der hedder Elite, ja, har sådan, på Deres Elite Som er faktisk en certifisering Femme god podcast med hende hun er sindssygt skarp altså sådan, ja. en, øhm, Og der har vi kørt sådan altså, En certificering i Hvordan man kan lære sådan, Selvledelse Og, og, og at være sårbar øh, Marsen om at være sårbar og det har mere end halvdelen af vores virksomhed taget nu. Og det er sådan en rimelig stor tidscommitment. Øh, og det er fuldstændig voluntary. Jeg tror, det vigtige i sådan nogle ting er, at, at, at vi har tidligere måske prøvet at gøre nogle ting af dem, hvor det, vi gjorde det lidt, sådan lidt mandatory og, og prøvede at pushe dem. Det virker overhovedet ikke. Det skal være 100% voluntary, og så kommer det til at tage noget tid, ligesom at, at det vinder for, det, for det, at det vinder indpas, men, men så bliver det også meget mere ægte og reelt. Ikke? Ja, ja. Om okay. folk skal vælge det, eller så. Det er det. Det er noget værre råd, ikke? Ellers, øh... ja, så kan man stå der og tænke, åh det kunne bare være fedt hvis folk de øh, nu skal bare se. Jeg har, jeg har taget det her, det er bare fedt. Bare... Men apropos Reflectly så har vi også kørt øh, journaling sessions, altså øh, at vi har købt øh, dagbøger til det. Dagbøger er gerne vil have det og har en medarbejder der har øh, undervist dem i. Flekli eller Iceman journal. Ic ja, det er øh, lidt til at spørge. En analog bog. Nej, du kan ikke begynde at vælge noget andet, nu her. Nej, det synes jeg faktisk er færre ikke lave, lave skuddet, når vi ikke får penge for dem Hele tiden <laughs> <laughs> Vi, uh, vi, uh, vi, vi, vi tror på det Det, ja. øhm, det ja. kan også noget Så der, der, er en, der er en række forskellige ting der Hvor vi prøver at, at, at, at hjælpe med det Og en af virkeligheden at der er en, en sammenhæng imellem sådan, skal man sige, ledelsesudvikling Og at, at, at, at, at mindfulness kan have en rolle Og spille i det mm. ja. Så det kigger vi på det er det det år? Det er det lidt med eller, eller uden... Ja, det er et helt andet spørgsmål. Med eller men uden... Øh, øh, altså... Jamen, vi som sagt, vi er meget påvirket af det her øh, skide chipagetteren. Ja. Øh, shortage, vi kan simpelthen ikke bygge nok. Okay. F men, øh, first of January. H hvad sagde I der? Altså, jeg tror, vi kommer til at, vi kommer til at omsætte for det, vores konservative budget sagde der. Og okay. det er omkring... Det er nok lige over 300 millioner. Okay, så 50 procent øhm, Men vi kunne godt... Jeg tør godt at sige, at... at, at det havde i hvert fald været mellem 350 og 400, hvis ikke det havde været på grund af det. Måske tætter på de 400. Det er jeg faktisk, ja, det tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, når jeg ser, hvor meget vi har skruet ned nu, og, og, og hvor vi stadig ligger okay. salgsmæssigt. Så I er nærmest i dvale i øjeblikket? Vi ligger på under sådan, under halvdelen af, hvad vi normalt vil, vil ligger og pushe igennem, det er helt sikkert. Jeg har, du, du skal læse den bog, der hedder The Power of Now. Jeg først går, ja, har først gået i gang med læst. Nu. Har du det? Ja. Kan du lide den? Ja. Men man skal læse den meget doseret. Ja, men jeg, jeg er gået i gang intens. med den doseret nu. Ja. Jeg har lige fået den anden eller fået den af en ja. uh, under omgivet. Og øhm, var lidt skeptisk, må jeg sige, til at starte med. Men den, den kan noget, når jeg kommer i gang, med at sige. Den er, altså det er jo Eckhart Tolle, ja. øhm, som virkelig er jo, altså sådan, jeg synes især, at den bog er fantastisk på sådan, sammenhængen imellem øh, sådan kroppen og, og sindet. Og, sindet ja. og det at lære at og, og se sine tanker som en part Ja, og altså som sådan... en, der, ikke, en, der ikke nødvendigvis er det, man skal styre sit liv af. Præcis, efter. præcis. Og der synes jeg, at den er super skarp. Øhm, også ja. kompromisløs og syret på nogle punkter. Ja. Men, men virkelig en, en bog, der er værd at læse. Enig. Altså, jeg vil også... Når man, når man læser det første stykke, og sådan, det der med, at han vågner op, lige pludselig ender en eller man er, okay, shit, han, okay, han, har det, han har det vildt, ham her. Og man, man bliver i tvivl om, om, om han så forklarer det med, at han ja. har taget stoffer. Øh, det siger han så, det har han ikke. Men, men ligesom, at han bare er... En helt ny mand, en ja. anden morgen Så kan man godt tænke, okay det er lidt skørt Men man skal videre end det, vil så sige Hvis man som lytter sidder og overvejer at starte på den Ja, men helt sikkert Og jeg tror også, altså sådan, det kræver også meget, at man kan give sig hen til de der ting Og hvis man er sådan hvis man synes, det her mindfulness måske er lidt spændende Men det lyder lidt som noget fjolleri og noget ballade og noget sådan, Så kan jeg også virkelig anbefale at læse jamen, Både at høre Navarov snakke om det ja. Men man kan også læse uh, Waking Up af Sam Harris ja, Som er god, også The Waking Up app Præ Ja, den, den kan jeg da ikke men, men Waking the Up app Uh, hedder undertitlen, den er Searching for Spirituality Without Religion. Og det er sådan en ekstremt faktaorienteret gennemgang af, hvordan sådan det arbejder arbejde med sin bevidsthed er en ægte ting, og hvordan det er separeret fra religion, og faktisk er meget bundet i videnskaben også. Mm -hmm. ja. Men han har, han har The Waking Up app, ja. som er ligesom Kom og Nå, nice. uh, Headspace, som Tim Ferris har kørt, har kørt noget promo på den. Fedt nok. Og sammen med ham, der Peter Ritter. Ja. Um, Super fedt. Ja. Yeah. Har han ikke også skrevet en, Eller er det hans bror Dan Harris Der har skrevet at den Er 10% happier Det ved jeg faktisk ikke Som er, også er Det er samme stil De to brødre Der kører fuld, fuld smæk På det der Med mindfulness Han har også skrevet en bog Omkring fri vilje ja. Sam Harris Som også er super interessant altså. Ja det, det, det er ret fedt Det, det kan I tjekke ud um, Nu laver jeg en abro, Et apropskift Ligesom Lars gjorde Det er fint fra, øh, fra Lars ikke snakket mere til, Mindfulness det Nej nej Det, det ved vi Det, det, det, <laughs> det, det, det, det ved jeg, jeg, jeg godt Jeg har mediteret en del Faktisk Okay det kørte jeg meget gang under bacheloren. Det ja. kørte det ikke meget mere. Nej. Øh, nu har du efter synes faktisk det, Jeg synes faktisk, det er godt. Jo, men det kan man jo lave tid til. Jeg, jeg er bare synes, ikke øh, det, jeg med. en af mine medarbejdere sagde det meget, meget fint. Han sagde, at altså sådan, hvis det er, at du ikke husker de her ting, så kan sådan, månederne bare flyve forbi. Ja. Altså sådan, du ved, Så kan det godt være, at dag, dagen føles lange, men ja, månederne men, føles korte. Ja. Altså, sådan, det de det forsvinder var det med McKinsey, faktisk. Præcis. Og så der kan det hjælpe en. nemlig at altså, kigger sådan, på klokken hele tiden, men lige pludselig er uundgået. Præcis. Hvor hvis det er, du mediterer og kører mindfulness, som jo og mange andre ting, det er også værtrækningsøvelser og, og, og groundingøvelser og sådan nogle ting, så altså bliver du bare mere aware ja. og, og, og altså sådan et bevidst, øhm, som virkelig giver noget. Er et, et godt eksempel faktisk, hvis man gerne vil være med, det var Eckhart Tolle, han beskriver det med ja. den bog, han siger, hvis det, det, det nemmeste at starte med, det er at koncentrere ekstremt meget om trivielle ting. Ja. Tømme opvaskeren eller gå op ad trapper og så lægge mærke til de lyde, der er omkring jer til altså, dit knæ, der ligesom bøjer, mm. når du går op ad trapper, eller bare sidde, og så prøve at se, hvor mange fugle altså, du kan høre ude i en park, eller hvad fanden det måtte være. Mm. Altså det der med, at du bare bliver taget fra, at du der du har en motorvej af tanker, der bare kører, Præcis. og en gang imellem, så kan du lige se en eller anden tanke, og få fat den, til at du rent faktisk ikke kigger på motorvejen, men bare sidder ligesom og prøver at tage fat i det rum, der er omkring dig. Ja, og en ting er jo også, altså nu snakket vi om seriestil, hvor jeg, må, jeg havde svært ved at finde på en, fordi at, at jeg også... Jeg prøver også på det der med, at man kan fandme også fylde meget ind for bare at give dopamin hele tiden, ikke? Altså, jo, mm. altså, det er jo alt muligt stimuli igennem tv-serier, igennem, igennem sociale medier, igennem, øh, altså også det dels igennem mad, hvor Facebook også kan være et, et, et værktøj til ligesom at, at, at blive mere til, til stede. Øh, ja, så er der mange ting. Men, æh, men generelt netop at blive mere opmærksom på, hvad der, er der foregår i siger, ja, Da jeg kørte det meget, min koncentrationshævn, den blev sådan markant bedre. Ja, ja. Det er helt... Men der er jo også virkelig nogle sindssyge studier, du kan finde. Jeg tror, det har været der lavet et studie, hvor øh, med folk mediterede. Jeg tror, de kørte 45 minutter i 60 dage. Så altså, kunne de bevise, at de havde mere øh, white matter. At de havde udviklet mere white matter i hjernen. Som mm. det der forbinder de forskellige dele af hjernen. Altså, okay. Det er sindssygt. Ja, men der, der, der, skal, der, skal nok være noget, der skal nok være noget om det. Fordi det, er, altså, det gør en mærkbar forskel i ens hverdag. Altså, det er helt vildt. Præcis. Og man skal bare gøre noget mere jeg er blevet dårlig til at gøre det om morgenen, jeg gør det som aften, det gør jeg også. Øhm, men det, det spiller fandme. Ja, jeg synes bare at det er ærgerligt, at det er sådan stadig en lille smule sådan til tabo i businessverdenen, ikke? Fordi at det er sådan no, altså, jeg synes det bare er frem, men, men det er sådan ja, det altså, hvis du snakker mindfulness, bevidsthed om at man skal være oppe på at ens øh, tanker ikke er ens jeg og sådan nogle ting. Det er der sgu ikke særlig mange, jeg synes der er sådan der er virkelig øh, går dybt ned. I jeg høre, altså, jeg ja, og, og jeg synes faktisk den der The Power of Now, altså den kan godt virke for funky, altså, Ja, præcis den. Er og det funky. det. Det, det er sådan, jeg tror, en det image, den bog har for folk selv, der måske er opmærksomme på mindfulness, det kan være det, som mindfulness generelt har. Altså, ja, det, er lidt, det, er, det er stadigvæk lidt for fluffy, Ingen. og er der beviselige fordele ved det, og altså, skal man virkelig prioritere det for sine medarbejdere? Og for fanden, altså Henning, han har gået på arbejde siden, ikke din far, han har gået på arbejde fra 8 til 4 i mange år, og det fungerer fint. Ja. Um, men der er, jeg tror, der er noget ved, musik, der er noget ved musikken. Ja, jeg tror i hvert fald, det kan lære os en at mærke efter i sig selv, sådan så, at man anerkender tidligere, når man måske er på vej ud i stress, for eksempel. Ja, kan mærke mm. det tidligere, end at, i stedet for, at man bliver numb. Det var en meget mindful ja. snak. Ja. Brené Brown har gode TED-talks også. Kæmpe kom i gang med tidligere anbefaling. Uh, the Power of Vulnerability hedder en af dem. Ja. Har du kørt de der værktrækningshjul, fra Wim Hof? Uh, nej, jeg har boet Breath med sådan, uh, ja. da han kørte Breath med Ja, du har brugt Anton, han gør meget af det. Ja, ja. Og altså, jeg, jeg, kunne, jeg kunne bruge det som alarmklokke, fordi så Anton, han går ind i stuen, og så sidder han bare sur og like that. No tomorrow, altså. Det er fandme en lille ja. følelse, der. Jeg tykker, ja. det er. Jeg sommer det hele kroppen i flere minutter, mand. Jamen, det er sådan, det ja. er virkelig sindssygt. Jeg, altså har ikke, jeg har ikke kørt, det er den årsag, min krop summer for meget i forvejen. Der skulle ja. også være et sted i Nordsjælland, hvor at, de kører sådan ned ad som med dig, hvor at, at, altså sådan, at du... Han så og presser du, at du Nej, du kan tale det Men det siger Anton, han næsten har været ude. At det er, altså sådan, og der kan de virkelig altså næsten sådan at Åh, er Jeg. Ja, det er sådan en, altså netop, jeg tror en oxidisering af den type. Det lyder helt vanvittigt. Har du prøvet at være Nej, det har jeg ikke. Måske ikke udtalt om heller her, men altså noget eller Men, men det har jeg faktisk ikke. Jeg lige ved at koste dig. Jeg har ikke prøvet det Nej. Wow, det skal du. Det vil jeg sindssygt gerne. Shit, ja. kan jeg godt spille en soundboks er noget, du får ja. den ikke med hjem den Arh, dag. Nej, det er klart. <laughs> du skal nok det også sætte dit Apple Watch af, for ellers så får du ikke nogen venstre med hjem der. Arh, det tror jeg heller ikke, det skal så. Er jeg, så, er nu så. De, de, de, de er helt vildt. Det tror jeg, du vil være vild med. Det tror jeg også. Har du, været, har du været i Costa Rica? Nej, men jeg snakker om, om, jeg skal, at mig Anson skal tage et par uger til Argentina i efteråret. Ja, det tror jeg, Anton han er mere end klar på. Det, han skal, jeg. Men jeg vil sige Antons ferie er et større problem End at du tager ferie Ja Men han, jeg tror han, han er i dialog med Magnus. Med, med yes øh, Om det kan lade sig gøre <laughs> Og øh, til, til så Hvem fanden er Anton, Hoff, Anton Hoffman Så Anton er En, en god En lillebror man. til Mr. Iceman Og til Cool Hende som nu laver musik af Bryde Ja En skud øh. Og god fyr Og god fyr Hos McKenzie Altså, en i det hele taget. Ja, ja. Er ikke bare en god fyr. <laughs> nej, nej, ja, nej, nej, altså, man, man, fyr. Men det er derfor, Anton han bøvler lidt med måske, at have så meget fleksibilitet i sin hverdag. Ja. Det er på grund af Mackenzie. Ja. Det, det er sandt. Til de få kvindelige lytter, der lytter med, kan vi også informere om, at han er single. <laughs> Og salsa kongen af København. Sindssygt god til den salsa. Det er helt vildt. Ja, må man sige. Ej, ej, det er et kæmpe skud. <laughs> Massivt skud til Anton. Verdens bedste fyr. ja. Og øh, så faktisk til det, til det spørgsmål jeg aldrig fik stillet <laughs> Omkring soundbox Fordi øh, Ikke på grund af antaget Men fordi Nu går jeg jo fra at være hardcore hardware Ja Til at rykke ind i software Ja Hvilke overvejelser gør man når man går fra hardware til software Og lige pludselig skal fagne begge Fordi det er to vidt forskellige ting at skulle bygge Helt vildt Og det er fucking svært <laughs> øhm, Af flere årsager øhm, Både fordi vores, altså man kan jo se, at vi starter på sådan en udviklingsfronten, hvor det er jo to helt forskellige ting at bygge. Vi har haft en smule software, men det har været sådan firmware og appudvikling, og det tror jeg også mere i den samme type kadence og, og risiko, som der er i, i hardware. Hvor hvis du ligesom, hvis du noget forkert hardware, og hvis du chipper noget forkert firmware, så er det noget fucking piss. Køber du noget forkert firmware, så kan du potentielt bricke Altså ødelægge alle ja, ja. de sandbox Der er derude i, i verden ikke? Ja det er græseri øhm, Og det samme Hvis du laver et forkert øh, Mold til en plastikdel i Din sandbox, Så kan du også Det koster mange Mange, mange penge Hvor at så og, og det er jo typisk Enormt lange Development cycles Altså sådan et produkt Fra vi har et produkt Færdigt jo Sådan så en endelig... sandbox 2.0 Ja altså sådan Du ved Fra vi har et produkt Fuldstændig færdigt Til det er på markedet Så går der jo Mere end 12 måneder øhm, og, og det tager også tid At udvikle det inden dag Hvorimod, at jamen, software kan man jo udvikle og, og shippe langt hurtigere, der kan du køre beta-releases øh, hver uge øh, og sådan nogle ting. Så hvordan, det har været en kæmpe udfordring rent sådan organisatorisk at få de der ting til at ligne op. Øh, og der, der har vi virkelig måtte kigge på, ham. Sådan har Agile og, og Scrum, som er nogle arbejdsmetoder, øh, for ligesom at, at få ligesom det tvunget dem til at arbejde i samme framework, for mm. at få tingene til at ligne der. Men det har været en, en stor udfordring. Øh, og, og det er det stadig. Og så nu, øh, som jeg jo ikke ved, hvordan det kommer til at gå endnu, men øh, det her med at så lige pludselig diskutere, markedsføre noget andet end et øh, produkt, altså end et, et hardware-produkt. Ja. Vi er jo vant til at markedsføre sandboxen, som har en pris på 1.000 Ex dollar af 6.700 Det er meget hvad man får. Det er det, og, og lang sådan en purchasing cycle. Nu skal vi se at og markedsføre noget, som i første omgang bliver gratis, øh, og hvor vi bare gerne vil have brugere på, og, og det er en software-ting, og det er til, kun til eksisterende soundbox-kunder og sådan nogle ting. Der er mange øh, overvejelser der. Så jeg synes, det er svært, og jeg, jeg synes ikke, at vi har øh, løsningen endnu, men det, og det er et stort fokus for os øh, i år, ligesom at, at lave den transition succesfuldt. Ja, det, det, det, bliver, det bliver vi simpelthen nødt til at lave en opfølgning på, på et tidspunkt. Fordi øh, hardcore Fremtidsfabrikken Fanatikere vil jo våge at påstå, at vores, øh, hele vores øh, hvad kan man sige, fundament for fremtidsbrækken, hvor vi snakker om tendenser og teknologi og udfordringer i startup-miljøet, altså gennem øjnene af værksøjning for store teknologiske eksperter, det, som kan. Der, der kan man sige, soundbox er ikke, var ikke så software-orienteret. Nej. Og måske de odd-one-out, indtil vi fik Lekrispaj i <laughs> Æ... Indtil vi fik en hel masse andre. Ja, indtil vi fik en masse andre. Johan er og også en gutte mand. Ja, ja, nemlig. Altså, klasse ja. mennesker øh, og klasse produkter. Men det var men, bare, fordi men, vi, vi havde set... Vi havde ja, ja. der kom software Det yes, har vi jo set Den havde du jo ja, ja, Det er klart Vi venter stadigvæk på Hvad hans software til bliver <laughs> <laughs> men, det, det men, den også, men den har vi også men set Men <laughs> det bliver godt Det bliver godt Det er sikkert. <laughs> øhm, så har jo, Nu fortjener I jo virkelig En plads øh, I Fremsbring Altså fordi Nu går vi sgu fuldt software Det er jo faktisk derfor at Vi har lavet software Ja Ja. Det er det. <laughs> og, det er den og det var selvfølgelig onde tunge. Lars og jeg, vi, vi kører gerne flere episoder også Selvom det er hardware og <laughs> ja, ja, det, det kan, det kan jo også cool. være, at det går helt galt Det her software ting, så det kan ja. være, at vi sidder om tre år Og så, så, så er det På have mere hardware og det er det. Ja, det er det godt med går med hardware lige Med de ord, så tror jeg, vi skal lukke af Sige tusind tak, fordi vi måtte komme forbi En fornøjelse, tak finde. fordi I vil komme Det var vores øh, episode Episoder med Jesper Tejl Thomsen To fantastiske dele det var del 2, vi lige har hørt og færdiggjort, hvis I kommer så langt her i optagelsen. Og øh, så takker vi og bukker selvfølgelig, fordi I har lyttet med. Det var fantastisk at se Jesper igen, og øh, vi håber selvfølgelig at gå ud og køre en sambox lige med det samme, og, øh, og har det fedt. Og hvis I har penge i overskud, må I også gerne købe en til Lars og øh, Det tager vi imod med køson. Øh, ligesom vi også tager imod nye sponsorforslag og forslag til nye gæster, mænd, kvinder og alt derimellem. Øh, vi er øh, ikke løbet tør, vi har en ret fed pipeline. Der er Hvis vi er heldige En mand der starter med navnet Fornavnet af Ole Så kan man jo gætte lidt på hvad efternavnet det er Vi håber på at få en i kassen med ham Fordi der er Sindssygt fed energi Den er ikke sikker Den er ikke sikker Ikke lige så sikker som at vi vandt hjem for det gjorde vi så ikke Nej, det gjorde vi faktisk Ja man kan sige at den kom i hvert fald ikke hjem Til England Og det var jo så det vigtigste Ja, det har ikke været hjemme. Så er der så meget. Vi siger tusind tak, fordi I har lyttet med her til. Vi er tilbage om 14 dage, og med det, så siger vi... Moin! Moin!